Правила війни. Коска повз тунелем, коліна та спина боліли, адже він зігнувся ледь не вдвоє. Його уривчасте дихання відлунювало в прилому повітрі. За останні кілька тижнів він звик до того, що не мав більших навантажень, крім як сидіти і працювати щелепою. Він подумки заприсягнувся, що почне щоранку тренуватись, чудово знаючи, що обіцянка не доживе навіть до завтра. Утім, краще заприсягнутись і не дотриматися слова, ніж не присягатися взагалі. Хіба не так? З кожним кроком його меч зішкрібав з землю зі стін. Не треба було його брати. Він нервово позиркував униз на блискучу смугу чорного пороху, що ховалась у темряві, тримаючи свою лампу якнайдалі, хоч зроблена вона була з товстого скла і човну. Відкритий вогонь і гурський цукор – це не найкраще товариство в замкненому просторі. За який час він помітив попереду мерехтливе світло, почув чийсь важкий подих, прохід поширшив і перетворився на приміщення, осяєне парою ламп. Воно було не більше за пристойну спальню, стіни та стеля з каменю та втрамбованої землі. Усе це трималось на сумнівної міцності колодах. Більшу частину кімнати чи печери займали великі бочки, на кожній було написано якесь гурське слово. Кантійською Коска міг хіба що замовити випити, але розпізнав символи, які означали «вогонь». В темряві маячила велика темна постать Сесарія. Довгі пас масивого волосся обрамлювали його обличчя, а краплинки поту виблискували на чорній шкірі, поки він кректав над бочкою. Пора. сказав Коска. Його голос звучав глухо в цьому задушливому повітрі під горою. Він полешено випростався, до голови одразу ж припливла кров і його аж хитнуло. Обережно. скрикнув Сесарій. Що ти витворяєш із лампою, Коска? Одна іскра, і ми з тобою на небесах. Не переймайся, він відновив ревновагу. «Я чоловік не релігійний, але дуже сумніваюся, що хтось пустить нас на небеса. То опинимося у пеклі. Це вже значно ймовірніше». Сесарій загрипів, обережно тягнучи останню бочку до інших. «Усі вийшли. Уже б мали сидіти в траншеях!» Дебелий чоловік витер руки об брудну сорочку. «Тоді ми готові, генерали. Чудово! Останні кілька днів так довго тягнулись. Якщо подумати, як мало часу нам відведено, це злочин дозволяти собі знудитись». Коли опинишся на смертельному ложі, ти більше шкодуватимеш про ці змарновані тижні, ніж про свої найбільші помилки. Якщо ти так знудився, треба було сказати, допоміг би нам копати. У моєму віці. Єдине місце, де я соватиму ґрунт, це над вигрібною ямою. І навіть це тепер уже складніше, ніж колись було. І що тепер? Кажуть, ставатиме ще складніше. Чудово. Я промінування. мінування. Сесарій указав на доріжку чорного пороху, що блищало у світлі лампи і обривалося біля найближчої бочки. «Вона тягнеться до входу в шахту», – він погладив сумку на поясі. «Ми доведемо її до діжок і досиплемо побільше в кінці, щоб точно вибухнуло. Коли вийдемо з тунелю, підпалимо один кінець, а тоді...» «Вогонь поповзе і аж до бочок, і...» «Наскільки потужним буде вибух?» – Сесарі похитав головою. «Я і чверті цього пороху зараз не бачив. До того ж, у них він міцніший. Нова штука. Боюсь, аби не було надто потужно. Краще перебрати міру, ніж не добрати її». Якщо тільки вся гора на нас не впаде. Хто знає, як воно буде? Коска без особливого ентузіазму подумав про тисячі тон каміння в них над головами. Уже пізно що зміняти, Віктус уже зібрав людей для атаки. Ругон сьогодні стане королем і на світанку планує порадувати нас своїм королівським візитом. До того ж, уже в самій фортеці, щоб подивитись на фінальну атаку. Хай мене краще чорти вхоплять, ніж я цілий ранок слухатиму ниття того Йолопа, особливо в короні. Думаєш, він її щодня носитиме? Коска задумливо почухав шию. «Знаєш, гадки не маю, але суть не в цьому». «Правда», – Сесарій насупився до бочок. «Якось це неправильно чи що? Копаєш яму, торкаєшся з молоскипом якогось пилу, тікаєш і... «Бух», – сказав Коска. «Не треба думати, не треба бути відважним. Як на мене, так не воюють. Єдиний правильний спосіб воювати – це той, що вбиває твоїх ворогів, а тобі лишає життя, щоб ти міг посміятись». Якщо наука здатна спростити цей процес, що ж, це до кращого. Усе інше – пусто-порожня балаканина. Починаємо!» «Слухаю сікорюся, генерал-капітане». Сесарій дістав із-за пояса торбинку, нахилився і почав обережно сипати, з'єднуючи доріжку пороху з бочками. «Не думав про те, як би ти на їхньому місці почувався. «А ти думав? Ось ти займаєшся своїми справами, а наступна імиті тебе розриває на клапті. Навіть немає змоги глянути своєму вбивці в очі це найгірше, ніж давати іншим накази. Хіба вбити людини порохом гірше, ніж наказати комусь проштрихнути її списом? Коли ти взагалі в останній дивився людям в очі? Точно не тоді, коли з радістю допомагав вдарити Кості в спину в еф'єрі. Сесарій зітхнув, а порох уже сипався на землю. Мабуть, ти маєш рацію. Але знаєш, іноді я сумую за колишніми днинами, коли командував Сазін. То був ніби інший світ, чесніший світ. Коска пирхнув. «Ти не гірше за мене знаєш, що по цей бік пекла не існує підступу, який би не відмовився використовувати сазін. Той старий скнара весь світ би висадив у повітря за копійку». «Мабуть, так. Але все одно це якось нечесно. Ніколи не думав, що ти такий поборник чесності. Це не головне. Але я б краще переміг у чесному бою, ніж у нечесному». Він витросив торбинку, останні залишки пороху висипались, утворивши блискучу кубку біля найближчої бочки. Це якось приємніше битися за певними правилами. Ха! Коска з розмаху вгатив його попетилиці лампою. Скрізь полетіли іскри, а сесарій гепнувся до Це війна, тут немає правил. Здоровань застогнав, засмикався, намагаючись підвестись. Коска нахилився, знову підняв лампу, ударив йому по черепу, і той розпластався на підлозі. Хруснуло розбите скло, а волосся зашипіли вуглинки. Можливо, надто близько до пороху, але коска завжди любив ризикувати. А ще він завжди любив тріумфальні промови, але зараз не було часу. Тож він розвернувся і швидко попов з тунелем. Десяток натужних кроків, і він уже знову важко дихає. Ще через десяток йому здалося, що він побачив проблиск світла в кінці тунелю. Він став навколішки і закусив губу. Бо навіть гадки не мав, як швидко згорить порох, коли його підпалять. «Добре, що я люблю ризикувати!» Він почав обережно розкручувати каркас побитої лампи, то й не піддавався. «Лайно!» Він напружився, ковзаючи пальцями, але той, мабуть, погнувся, коли він бив Сесарія. «Клята штуковина!» Він узявся інакше і загарчав, налягаючи з усіх сил. Раптом верхня частина зірвалась, він спробував упіймати обидві половинки, лампа впала, він кинувся за нею, не зловив, вона підскочила, розлетілась і згасла в чорнильній темряві. «Кляте! Лайно!» Лишалось тільки повернутися і взяти одну з ламп у кінці тунелю. Він зробив кілька кроків, простягнувши вперед руку Якась перемичка врізалась йому просто в обличчя, закинувши голову назад. Вроді ставало солоно від крові. О! Він побачив світло, потрусив пульсуючою головою, вдивляючись вперед. Світло лампи падало на опори, коріння в стінах, змушувало доріжку пороху сяяти. Якщо він іще щось тямив, то світило звідти, де він залишив сесарія. Тепер ідея взяти з собою меч здавалась геніальною. Він обережно витягнув його з піхов, почувши заспокійливий дзенькіт металу мусив туди-сюди совати ліхтям, аби в такому обмеженому просторі повернути клинок вістряму перед. Випадково штрихнув стелю, і довга цівка землі посипалась на його лисину. А світло наближалось. З-за рогу з'явився Сесарій, тримаючи у своєму величезному кулаці лампу, з його чола стікала кров. Як у вони дивились одне на одного. Сесарій ледве навприсядки, коска лише пригнувшись. «За що?» – прохрипів Здоровень. «Я ніколи не дозволяю людині зрадити мене двічі!» Я думав, для тебе в тому не було нічого особистого. Люди змінюються. Ти вбив Андіча. Найкраща мить за останні десять років. Сесарій похитав головою розгублений, збентежений, зболений. Меркато зайняла твоє місце, а не ми. Це зовсім інше. Жінкам можна зраджувати мене стільки, скільки забажають. Ти завжди все пробачав тій навіженій сучці. Я невеликовний романтик, а може ти мені просто ніколи не подобався? Сесарій дістав вільною рукою ніж. Треба було мене зарізати. Я радий, що цього не зробив. Тепер я нагоди сказати ще кілька дотипів. Мабуть, ти не захочеш покласти меч і битись на ножах, Коскар реготнув. Це ж ти в нас за чесність? Я спершу вдарив тебе ззаду, тоді хотів підірвати, пригадуєш? Якщо я заколю тебе мечем, то цілком спокійно спатиму вночі. І він кинувся вперед. У такій тісноті кремезна статура була серйозним недоліком. Сесарій майже повністю заповнював собою вузький тунель, тож не влучити в нього було складно. Йому вдавалося відбити ножем незграбний удар, але той все одно зачепив його плече. Коска відступив для наступного випаду і скрикнув, ударившись кісточками пальця в об стіну. Сесарі махнув по ньому важкою лампою, і коска послизнувся і упав на коліно. Здоровань метнувся вперед, замахуючи ножем. Його кулак шкрябнув постелі, улаштувавши земляну зливу, але зоврізувалось у балку. Він бурмотів кантійською, якісь прокльони, намагаючись витягнути ніж. Коска випростався і зробив ще одну неуковирну спробу. Очі Сесарія коли меч пробив його сорочку і легко увійшов у груди. «Ось тобі!» – гарнув йому в обличчя Коска. «Тепер розумієш, що я хотів сказати!» Сесарій похилився вперед. Із його рота текла кривава слина, обличчя скривилось в гримасі, лезо навблаганно ковзало крізь нього, аж доки руків'я наторкнулася липкої сорочки. Він схопив Коску і перекинув через спину, і руки його меча впились у кості у живіт. «Ух!» – видихнув він. Сесарій вишкірів закривав зуби. «І ти називаєш це дотепним?» Він угатив лампою в доріжку пороху біля обличчя коски. Скло захрумтіло, полум'я підстрибнуло, і порох загорівся, ледь не обпалюючи кості щоку. Він борсився під великим обм'яклим тілом, намагаючись вивільнити пальці з позолоченого руків'я меча і скинути з себе дебелий труп. У носі стояв ядкий запах гурського цукру. Вздовж доріжки вниз по коридору повільно відлітали іскри. Нарешті він вивільнився, схопився і кинувся до виходу. В грудях хрипіло, рукою він хапався за брудну стіну, спотикаючись об підпірки. Овал сонячного світла поступово наближався. Він дурнувато хихикнув, подумавши, що в цю чи наступну секунду його бійці побачать шматок гори, середині якої він біжить за милю в небесах. І нарешті він вирвався на свіже повітря. «Тікайте!» – крикнув він у нікуди, шалено вимахуючи руками. «Тікайте!» Він понісся схилом, перечепився, упав, покотився, боляче вдарився об валун, підвівся і побіг далі крізь хмару пилу і камінців, що літали довкола. Загорожа зі щитів біля найближчої траншеї наближалась, і він мотнувся до неї з божевільним вереском. Він кинувся обличчям униз і стрімголов поповз у траншею під зливою пухого грунту. Віктор Ашулеша дивився, як той намагається піднятися. «Якого? Вокриття!» – репетнув Коска. Забрещали обладунки. Бійці поховались у траншеї, підняли над головами щити, затулили вуха, міцно заплющили очі і чекали вибуху, що стане кінцем світу. Коска втиснувся в утрамбовану землю, зціпив зуби і охопив руками голову. Запала тиша. Коска розплющив одне око. Яскраво-блакитний метелик безтурботно опустився до них, політав навколо зіщолених найметів і спокійно сів на вістря списа. Віктус натягнув шолом аж на очі, але тепер поволі знімав із дещо розгубленим виразом обличчя. «Що в бісі сталося? Ви запалили? Де Сесарій?» Раптом Коска уявив, як доріжка пороху гасне, а люди Віктуса з лампами повзуть в каламутну темряву, бачать труп Сесарія настромлений на меч із позолоченим плетеним руків'єм, який ні з чим не сплутаєш. Ем, Земля легенько здригнулась за спиною в Коски. А за мить стався вибух такий гучний, що пронизав болем його голову. Увесь світ раптом замовк. Лишився тільки слабкий високий писк, земля захиталась. Вітер хрипів і шмагав траншею. Рвав йому волосся, ледь не звалючи з ніг його самого. Хмара задушливого пилу наповнила повітря, защепала легені, і він закашляв. З неба посипався гравій. Коска зойкав, коли той жалив його руки і голову. Скрутившись як людина, що потрапила в ураган і напруживши кожен м'яз, він не знав, скільки так пролежав. Коли Коска розплющив очі, випростався і заледве підвівся, довколишній світ постав перед ним як суцільна стіна мовчазного туману. Земля мертвих. Люди в обладунках здавались фантомами у пітьмі. Туман почав розсіюватись. Він потер вуха, але дзвін не замовкав. Усі почали підводитись, роззиратись, обличчя їхні були вкриті шаром сірої пилюки. Неподалік хтось нерухомо лежав у калюжі на дні траншеї. Його шолом увігнувся від удару каменюку, яку примхлива доля запустила прямісінько йому в голову. Коска визирнув з траншеї, кліпнув і глянув крізь пил на гори. Ой. Стіни Фонтезармо, здається, стояли неушкоджені. Башти та бійниці досі вимальовувались на тлі свинцевого білого неба. У скелі з'явився здоровенний кратер, але велика кругла вежа над ним уперто трималась, хоча трохи звисла над прірвою. На мить здалося, що це не найнищівніший провал в житті коски, хоч їх траплялось чимало. А тоді в замріяній тиші центральна вежа із сиропною повільністю нахилилась, хитнулася і впала, взяючи кратер. Величезний шмат стіни з обох боків полетів за нею, перетворюючись на уламки під власною вагою. Рукотворний зсув із сотен тон каміння котився, підстрибував і падав у бік траншей. «А-а-а!» прожепотів Коска. Люди знову впали до лілиць, закрили голови і малились усім можливим богам і духам, у яких не вірили. Коска стояв, зачарований, дивлячись, як гігантський шматок кладки, заважкість з 10 тонн, мчав униз, прямісінько на нього підстрибуючи, перевертаючись, підкидаючи в повітря каміння. Усе це без найменшого звуку, крім хіба що слабкого хрусту, що нагадував кроки по гравію. Нарешті він зупинився, кроків за 10 від нього, хитнувся в один бік, в інший і завмер. Друга хмара пилу занурила траншею в задушливий морок, але коли вона поступово розвіялася, коска розгледів гігантську діру в зовнішній стіні фонтезармо не менш ніж дві сотні кроків завшишки. Кратер під нею захлинався в потоках каміння. Друга вежа на його краю похилилась, наче п'яниця, що дивиться вниз зі скелі, готова будь-якої миті впасти в порожничу. Поряд із ним стояв Віктос. Він із криком здійняв свій меч, проте його крик звучав не голосніше, ніж звичайна розмова. В атаку. Ожележені бійці почали вилазити з траншей. Один зробив кілька хитких кроків і впав додолу, інші стояли і кліпали, та все ж почали невпевнено лізти схилам у гору. За ними пішли інші. Незабаром уже кілька сотень чоловіків продиралося крізь завали до пробоїни. Зброя та обладунки тьмяно блищали у тьмавому світлі сонця. Коска та Віктус лишились у траншеях вдвох, обидва вкриті сирим пилом. «Де Сесарі!» – слова ледве пробивались крізь дзвін в ухах Коски. Його власний голос нагадував якесь дивне бурчання. «А він не виліз за мною?» «Ні, що сталося?» Нещасний випадок. нещасний випадок. Коли ми вже виходили...» Витиснуто одну-другу сльозинку Костя було неважко, адже він весь був в синцях і порізах. «Я впустив лампу! Упустив! Підпалив доріжку пороху на півшляху!» Він схопив Віктоса закарбований нагрудник. «Я казав йому бігти за мною, але він лишився! Лишився, щоб загасити!» «Він лишився?» «Думав, що Бог нас урятує!» Коска затулив рукою обличчя. Голос його зривався від емоцій. «Це моя провина! Це все моя провина! Він був найкращий із нас!» Він заголосив у небо. «Чому? Чому? Чому доля забирає найкращих?» Очі віктоса зиркнули на порожні піхви Коски, тоді на гігантський кратер у схилі та пробоїна над ними. «Загинув, а? Вирушив до пекла!» – прошепотів Коска. «Бо втозитись горським цокром небезпечна забава!» Крізь хмаровиння пилюки пробилося сонце. Люди Віктуса обходили кратер і повзлив пролом мерехтливою хвилою, очевидно, без жодного спротиву. Якщо хтось із захисників пережив вибух, то навряд чи мав настрій битися. Здається, зовнішній бік фонтезармо впав. «Перемога! Принаймні, Цезарі пожертвував собою немарно!» «О, ні!» – Віктус глянув на нього, примружившись. «Він би цим пишався!»